Põdin, vanad, nurad, ju, äid, teie. Eesti lugu. Võidukaid lahinguid on eestlaste ajaloos küll. Eelmises saates oli juttu muistse vabadusvõitluse ühest tuntumast lahingust, ümera lahingust, täna räägib Ainmäesalu OTP lahingust. Saate toimetaja on Piret Kriivan. Mis on olnud OTP roll sellel perioodil meie ajaloos? Me oleme siin juba eelnevates saadetes peaaegu igas saates maininud kotepe linnust ja otepe linnus on ajal, muidugi etendanud äärmiselt olulist rolli nii et see on üks tähtis paljude sündmuste keskpunkt olnud otepe oli omal ajal Ugandi maakonna lõunapoolse osa kõige olulisem linnus, kõige olulisem keskus Ja ta oli kahtlemata ka juba varem rahvusvaheliselt hästi tuntud paik. Nii et kõik see algus algussündmustiks seostub ka juotseselt Otepe linnusega juba 2008. Aga nüüd aja jooksul siis ka saklused pöörasid ju Ottepe ja Ugandi alistamisele väga suurt tähelepanu. Ja 1215. aastal võt, siis toimus ridamisi siis selliseid rüüsteretki just Ugandi maakonda. Kui me võtame kas või Hendrikku kroonika siin kätte ja vaatame, kuidas ta on sellest kirjutanud, siis näeme, mida seal tehti. Ja nad koguvad lätlaste sõjaväe koos oma sõprade ja sukulastega. Ja nendega koos läksid sõjade vennad võnnust koos teiste sakslastega ja nad tungisid Ugandisse rüüstades ja andes tuleravaks kõik külad ja põletasid kättemaksuks talipaldi eest elusalt kõik mehed, keda nad kätte said. Pissid põlema kõik nende linnused, et neil ei oleks seal mingit varjupaika ja nad otsisid neid üles metsade pimedaist pelgupaikadest ja nad ei suutud end kuskil nende eest peit ja nad tapsid metsadest välja toodud maha ja nende naised ja lapsed visitad vangi endaga kaasa ning ajades hobuseid ja karja ära võtsid hulga saaki ja pöördsid oma maale tagasi see on üks sõjakeik aga niid sõjakeike nüüd 1215. aastal toimub terve rida ja tagasi minejatele tulid teel vastu jällegi teised lätlased ja liikusid edasi Ugandisse ja mida ühed olid tegemata jätnud võisid nood täide sest nood jõudsid küladesse ja kehelkondadesse kuhu teised polnud tulnud ja kes enne teiste eest olid ära põkenud ei suutud nonde eest pääseda nii et käib selline totaalne rüüstamine ja siin on ühe kohapelde lausa ütleb et üks vägi läkk ja teine tuli tähendab selliste süstemaatiliste rüüste retkedega üritati siis Ugandi maakonda e, sundida alistuma näide, kuid neil polnud rahu ka endil kuni nad samal suvel üheksa sõjaväega seda maad paljaks rüüstades tegid ka maha jäetuks ja tühjaks nii et seal ei leidunud enam inimesi ja ka toit See oli jah selline totaal ettevõtmine, nii et ugandastel ei jäänud tõepoolest midagi üle, kuni nad lõpuks saadsid oma saadikud riiga ja olid nõus siis ristiusku vastu võtma ja siis alistuma. Selle pärast me peame arvestama, et, et tegelikult... Äh, aegajal tegid ka venelased tugandisse. sõja kõike. Venelased isegi mingis mõttes kasutasid seda situatsiooni ära, et nii saklaste kui latkalite või lätlaste väed olid Ugandit nõrgestanud ja siis tegid ka oma korda. Nii et pidid tegema valiku ja nad, nende valik langes siis ikkagi saklaste poolele, kuna tundus, et nemad on tugevavad. tähendab see võibolla ei olnudki nüüd päris selline lõplikalistumine, aga, aga vähemalt Õndriku no, kroonikalt võib võibolla nagu isegi valiti nagu liitlast. sest olukord oli ja küllaltki keeruline ja kuna Ugandi oli koostööd teinud kogu aeg Sakkalaga ja Sakkalasse tehti samuti nii rüüsteretki hästi palju siis aastal siis tegelikult ka siis Sakkalased on nõus Ristiusku vastu võtma ja on siis olnud sunnitud siis alistuma. Nii et teatud mõttes nüüd siis nii Sakala kui Ugandi on siis neist on saanud siis sakslaste siis liitlased ja nüüd muidugi situatsioon läheb siis mõnevõrra keerulisemaks ja sellepärast, et 1216. aasta sügisel siis teevad venelased Ja järjekordse retke siis alla Pärast seda said Pihko venelased ugalaste peale pahaseks, et need olid vastu võtnud ladinlaste ristimise ja nende oma ära põlanud, ja ähvardades neid sõjaga nõudsid teilt maksu ja andamid Ugalased aga küsisid selle kohta nõu no, liivima piiskopilt, kui ka sõjateenistuse vendadelt ja nõudsid peale selle abi. Need keeldumata sellest ning tõotades ühtlasi koos nendega elada ja surra, kinnitasid, et ugalased on vabad venelastest, nagu nad alati enne ristimist on olnud. Nii on ka nüüd. Nii et see on nüüd ühestnäki huvitav ja oluline koht, kus Hendrik selgelt ütleb, et, et ega Ugandil ei olnud mingit sõltuvust siis Venemast nagu vahel küll ajaloraamatates on joh, väidetud, et tegelikult võisid ka siis Ugarlased olla nüüd vähemalt ajutiselt vene maksualused aga nüüd see, kui Hendrik täiesti selgelt kinnitab, et seda pole olnud ja samas nüüd järgavalt kirjeldab ka seda, et Et siis venelased teevad pihkva, vürstulatiimiliga eesutsest teevad siis maksukogumisretke Lättaste alale. Ja, ja seal Hendrik tunnistab tohe, et need, need teatud piirkonnas siis Lättased olid maksualused. Nii et ja kuna ta ju Lättaste see suhtub alati, tundub suurema sümpaatiaga, miks ta siis tunnistab seda, et lätlased on maksualused, aga Eestlased ei ole. Et, et siin võib igati siis endrikult ju uskuda. Aga nüüd peale selle, nüüd siis, kui see Vladimir teeb ka konkreetse sõjakeigu otepe alla ja siis, jah, siis olukord muutub muidugi keerulisemaks ja nüüd ugalased kohe siis otseselt paluvad siis Riast abi Ja sealt kabi antakse, nii et nagu Hendrik ütleb siis ja piiskopid saadsid oma mehed koos sajatenistuse vendadega Ugandisse, nad kogusid kõik eestlased nendest kehekolludest kokku ja ehitasid üheskust nende Kotepe mäe ja elasid seal kindlustes linnuse väga tugevasti nii hästi venelaste kui teiste hõimude vastu. Nii et toimub uus Otepe, siis kindlustamine ja seal otepel on siis ka, on nii-öelda omad sakslaste mehed on olemas ja nüüd muidugi, kuna Vladimir oli teinud ju sõjakeigu, siis Otepe alla vahepeal, pihkavõrst Vladimir, siis muidugi eestlased, esmajones muidugi ilmselt need Otepe elanikud, nemad üritavad teha siis käiku Venemaale ja siis muidugi, kuna neil on nüüd ka abimehi olemas, siis loomulikult ka osalevad siis sakslased sellel sõjakegul, mida siis ugalased hakkavad ette valmistama ja see kätsemaksu retk saab siis teoks 1217 aasta algul ja nagu siis Hendrikku kroonikas seda siis kirjeldatakse, et olevat siis mindut Venemaale siis kohugi Nohukordimaale vähemalt Nohukordima valdustesse ja see aeg oli siis kolme kuninga päev see on siis 6. jaanuar Ja nagu Henrikus selgub, aeg oli valitud õnnestunult ja vaenuväe tulekust ei olnud venelasi keegi ette hoiatanud. Ja miks see aegus oli Henrikku järgi, oli selle ajal venelastel kombeks rohkem söömingute ja joomingutega tegemist teha. Ja siis see tõttu muidugi ka siis see retk oli edukas, nii et ugalased ja sakrased jaotasid oma väe ja need siis rüüstasid nii mitmedki külasid ja saadi saakiks ka rohkesti hobuseid ja kariloomi et maksti kätte nii tule kui mõgaga ja pöörduti tagasi siis otepääle nii et siin nagu tegelikult kroonik isegi nagu kiidab siis otepäälasi Ja ogalasi kui siis värskeid liitlasi. No see on päris 12. aasta algus, nagu öeldud siis kusagil 6. 6. jaanuari paiku ja nüüd on muidugi karta, et venelased võivad ka vastuseja käiku teha. Muidugi on huvitav, et tegelikult see sõja kõik Venemaa, see kajastub ka siis nii Nohkuradi, esimeses kroonikus kui ka pihva kroonikates tõsi teatud erinevusega seal märgitakse, et sõjakäegu siis tegid oppis leedulased leedulaste sõjakäik šeloonile ja et naukuroodlased läksid neile vastu aga kätte ei saanud no tõenäoliselt siin ikkagi on vene kroonikud siin segamine ajanud ei ole nagu sellest ajast teada mingit leedruste sõjakäiku sinna Pihku või ja ilmselt on ikkagi olnud tegemist eestlastega. Nii et ta nagu igati klappi ja noh, ka mitmed vene ajaloolused leiavad, et siin võibolla on tõesti siis eksituud. Nii, aga kuna see sõjakäik nagu Hendrikku järgi, siin ta Venemaale oli ju päris edukas, siis loomulikult nüüd üritavad venelased teha vastusõjakäikku Ja see on nüüd täiesti selgelt ka siis Hendrikku kroonikas kirjas, et siis üritatakse seda vastusõjakaiku teha. Ja toimub üsnagi suur ettevalmistus. Selle eesotsas on siis pihkva vürst Vladimir Ja, aga põhivägi võibolla tuleb isegi Novgorodist. Novgorodis oli sellel virstidega väike segadust. Mistislav Huljas oli sealt ära läinud, tema poeg oli seal valitsemas, aga, aga see poeg oli selline haiglane ja sealt muidugi kaasa ei tulnud, aga, aga siis see vägi on olnud müdugi hämmastavalt suur ja siin on toimunud nüüd siis ka teiste Eesti piirkondadega päris korralikult läbirääkimised, kus juures on noh, kõige rohkem ja kõige suuremat leevad saarlased ja ei ole isegi sugugi võimatu, et Et nüüd saarlased on ka seal väga oluliseks initsiaatoriks olnud. Selle pärast, et aasta varem, 2016, saarlastel oli ju kuni plaan riia ära hävitada. Ja siis nad pidasid kooste plaane, siis opis Poolotski vürstiga. Aga seal jah, see ootavad vürst enne enne sõjakeikule tulekud siis langes maha suri ära ja, ja, ja see retk jäi siis toimumata aga kui nüüd võtta eks ole Ugaandi meestel, neil oli ju pihku ja naukuradiga kogu aeg jagelemist ja, ja, ja nende vahel on raske ette kujutada mingit liitu nii et võibolla neid läbirääkemisi pidasid ikkagi saarlased ja noh siis Otepe alla jõudsid suured veneväed, aga sinna tunitsis siis ka eestlased teistest maakondadest. Kroneka järgi on otseselt märgitud siis saalased, harjulased ja ka juba ammu ristitud sakalased. Lootes selvisil heita endilt sakslaste ikke ja ühtlasi ka nende ristimise. Ja nüüd Hendriku sõnul on siis Otepe linnuse alla siis kogunenud ikka väga suur vägi Siin on lausa 20.000 meest Tähendab linnuses ees olid sakslased Sakslased ja, ja linnuse alla olid kalasi. eestlased koos kõikide ja. liitlastega ja. tähendab linnuse ees olid siis sakslased koos ugandimestega, kes olid nagu nii öelda, liitlased Võiks ka öelda, osaliselt ka alluud, eks ole. Ja piirajateks olid siis veneväed koos siis mitmel poolt kohale tulnud Eestastega ja, ja neid piirajaid oli kokku siis ja 20 000, mida on mõdugi päris suur arv. Samas iga, ega väga palju ei pea selles ka kahtlema, tõepoolest võiks seal olla, olla see umbes nii palju mehi noh, kas nüüd tuhad siia, 1000 sinna aga, aga Hendrik ei käinud seal loendamas neid ja, ja vajavalt keegi neid suutis siis loendada kui suur see linnus on? Otepe no, linnus on päris parealt suur ta on, asub sellise nagu ühe lohu põhjas ta on päris kiriku lähedal ja väliselt on muidugi Otepe linnus on küllaltki hästi kaitstud ta on üks Eesti looduslikult üks paremini kindlustatud linnused, ta koostab sellisest kahest osas, see mägi on nagu kahe astmeline, see kõrgem osa selle suhteline kõrgus on kusakil, ja, 30 meetri ringis mähe põhjaponnus on madalam ja siis see pealinnus asus seal mäe kõrgemal osal ja ees linnus oli madalamal osal, nii et, nii et ta on vistagi Väiksnagi hästi kindlustatud linnus, juba looduslikult ja kindlasti kaitserajad olid ka tugevad. Selle pärast, nagu me näeme, nüüd 17 päeva toimub see piiramine. Ja, ja selle aja jooksul ei suudeta linnust vallutada, kus juures see piiramine on seal päris äge olnud. Nagu Hendrik ütleb, üheskoos võideldi siis Ottepe linnus ümber. ja Piirajad ei suutnud teile kahju teha, sest linnus oli väga tugev, kuid piiskopi vibumehed, kes olid linnuses ja sõjateenistuse vennad haavasid paljusid venelastest ja tapsid oma ambudega. Samuti haavasid venelased oma vibude nooltega mõningaid linnuses. Ja venelased käisid ringi mööda ja võtsid paljud kinni ja lüües nad maha ja heitsid nende kehad vette mis oli mäe jalal, et need, kes linnuses olid, sellest ei ammutaks. Ja küll, siin ilmselt peab natukene nüüd lahti seletama, tähendab, Üks see põhilahing või põhitegevus oligi sellest tegelikult siis vibudest ja ambudest laskmises aga see oli ühe linnus juures täiesti tüüpiline, tähendab nii vibud kui ammud, need olid head laskerelvad ja, ja siis piiramise ajal nii piirajad kasutasid neid, kui siis kõige linnuse kaitselt kasutasid neid ja venelastel oli ka äh, tavaliselt äh, nagu alati nüüd on sõjakeikudel kaasas just arvukalt, ja nüüd otepe linnuse kaeva, on ju leitud ka hästi palju noole otsi ja noh, need nooleotsad mis linnuselt on palju tulnud, nüüd enamasti venelast omad, kus aga üle 80, nii et seda on palju ja noh, neid ammunale otsi, mida sealt välja lasti, neid on muidugi tunduvalt vähem need on nagu kindlasti muude sinna sattunud nüüd see otepe linnus oli omal ajal ka väliselt hästi kaitstud, täna see esimene järv mis seal linnusel linnuseda kõige lähemal on, see on alev järv seal on ikka nagu mitu seda meetrit aga tõenäoliselt omal ajal see järv võiks ulatada öö, linnuseni välja ja nüüd, ja kuna seal oli mehi palju, ta no siin linnus ka ikka kaev, aga imselt see kaev ei suutnud siis piisavalt vett anda. ja nüüd öö, see järv võis ulatada päris linnuse jalamini aga kuna põhitegevus oli ikkagi siis laskerelvadest laskmine eks ole siis ju piirajad ka ei saanud linnusel eriti lähedal olla, nad olid laager, pidi asuma kaugemal kui 200 meetrit, sest lähemal oli ohtlik minna, sest linnuses olid ja ammukütid ja ammuga oli võimalik väga täpselt lasta ja kohe natiti neid ja nähtavasti siis need linnuse kaitsjad, et oma meie tagavarasid siis täiendada nad käisid mööda nõlvamidi aegalt saad ikka vett võtmas ja nüüd võnelased siis käisid mööda ka ringi vägesid oli kohutavalt palju kokku 20 000 meest kus nad süüa said loomulikult nad käisid seal hankemas ja, ja noh, kindlasti võnelased ka röömisid Kui suures võimalik, et nad otsisid üles ja, ja ka neid mehi, kes olid just teinevalt käinud välemaar sõjakaikul see on huvitav ja Hendrikul siin seal tuleb välja tegelikult, et, et üritati välja selgita, kes oli käinud sõjakaikul ja kui vastu sõjakaik tehti siis otsiti need üles ja siis piinati neid ja nõuti neilt aru ja siin otepeal võis midagi enaloogilist toimuda nii et mõnikad mehed tõenäoliselt seal löödi maha ja nende kehad visati tõesti sinna vette, et nagu mingil vära kus ta reostada, et, et kaitselt et vette ei ammutaks Aga küll, loeme edasi. Ja nad tegid kõike kurja, mis suutsid. Laastades ja põletades kogu maa ümberingi. Ja igakord, kui nad oma kombe kohaselt kogu oma hulgaga püüdsid mäe kindlustusse ülesronida, lõid sakslased ja eestlased nad vapralt tagasi. Seetõttu said nad seal tunda paljude oma meeste tappist. Nii et tehti ka selliseid rünnakuid, need ei õnnestunud ja... Nüüd linnuse kaitsjad, need läkitasid võidugi no siis teate sellest suurest piiramisest ka Riiga. Ja sealt Riast saadeti appi siis abivägi, keda oli 3000 meest. Ja nendega koos läks sõjateenistuse meister Volkvin ja Bertolt Vunnust ja Teoderik, piiskopi vend koos nendega liivlaste ja lätlaste ja risti ristisõdijate ka. Tähendab, riia saadeti päris võimas vägi kolmvat meest siis nii vabastama nendest piirajatest. Teatud siis ajahetkel jõudsid nad siis linnuseni ja no, linnuse ümbruses oli siis see piirajate laager, kus oli rohkesti venelasi ja, ja siis ka eestlasi. Ja nagu on siis öeldud, nad jõudsid linnuse juurde hommiku saabumisel ja jättes saarlased paremale, läksid edasi venelaste juurde ja võitlesid nendega. Nähes aga, et sõjavägi on suur ja tugev, pöördusid nad ära linnuse poole, sest venelasi ja saarlasi oli peaaegu 20 000 kelle suurt hulkakartes nende läksid üles linnusesse ja langesid mõned sõjatenistuse vendadest, vaprad mehed Konstantiin, Berthold ja Helias ja mõned piiskopi perest ja kõik teised jõudsid tervetena linnusesse. Linnuse need, sisse Linnuse sisse, jah Nii et Need väed, müdugi, kes linnust piirasid, olid igal juhul üle nendest 3000 mehest Ja, ja seal lahingus muidugi nad said suure kaotus osalis ilmselt Aga, aga siis need õnnestus linnuse murda ja nad pääsisid linnusesse sisse Ja nüüd muidugi järgneb üsnagi huvitav lõik Siis Hendrikku Kroonikast, mis seal siis linnuses toimus Ja meeste ning hobuste suure hulga tõttu tekis nälg ja toidumoona ning heina puudus linnuses ja hobused sõid üksteisel sabad ära. Samuti ka venelaste sõjaves, kui oli puudus kõigest. Lõpuks kolmandal päeval pärast kokkupõrget pidasid nad läbirääkimisi sakslastega. Tegelikult ma olen seda Otepe linnused li, linnus juba käinud hästi palju ja, ja seda suurust hinnanud. Ja, ja kui me siis mõtleme, et noh, kõigepealt olid seal siis kohalike Ugandimeeste väed, ja siis olid ka saklaste väed, eks ole? Noh, võiks arvata, et vähemalt tuhatkond inimest võis küll linnuses olla. Nad suudsid ju ikkagi 17 päeva. siis vastupidada. Ja nüüd tuleb veel 3000 veest, nohtasi küll mõne võra vähemeks ole, koos hobustega sinna. Mul on kahtlane tunne, et kui arvestada seda, et linnuses olid ka hooned, et tegelikult Ei tohiks nagu ära mahtudagi sinna, et tõesti niimoodi küljakõrval saal olema ja noh, loomulikult oli see, see isegi suur viga et nad sinna linnusesse see, see on läksid seda, lüdisid, ja, jah. nii et ma usun, et, et piirajad kangesti nüüd rõõmustasid et rumalukesed võibolla juba 17 päeva jooksul juba linnusesse endast tekinud, eks ole toidupuudus loomulikult siis ka veepuudus ja, ja, ja noh, hobustel muidugi oli see ka tõesti suur, kui nad sabasid lausa sööma hakkasid ju. Ja, ja see oli muidugi viga ja, ja, ja noh, sellel olid muidugi üksna ta suured tagajärjed sellepärast, et võtame nüüd Hendriku kätte ja saame teada mis siis edasi juhtus nad tegidki ka rahu kuid nõnda, et kõik sakslased pöörduksid tagasi Liivimaale jättes linnuse maha ja kuningas Voldemar kutsus oma väimeest Teoderikki et tuleks rahukinitamiseks tema ka koos pihkusse. Ja see uskus teda ja läks alla tema juurde. Novkorraldlased kiskusid ta kohe tema kä kättest ja viisid endaga kaasa vangi. Saklased aga, kui oli tehtud rahu, tulid koos liiblaste ja lätlastega venelaste ja saarlaste vahet läbi linnusest alla ja läksid liivimale tagasi. Ka sakalased Tungides vahepeal lätlaste maale ja rüüstades nende külad paljaks ning viies ümeralt vangi pöördusid tagasi unustanud kõik varemini vastu võetud sakramedid ja murtsid hoolimata kunagi saklastega tehtud rahu. Tähendab tulemus oli see, et tegelikult nüüd sõlmiti rahu, sõlmiti uued lepingud, saklased pidid lahkuma kogu Eestist. Tähendab, see ja Sakala, mis oli, olid juba paar aastat kuulunud siis sakslastele, need olid nüüd täiesti vabad. Nii et see ot, võit ottepeal on ikka hästi oluline. Samas me näeme äh, siit samast tekstist, et Sakalased tegid veel ilmselt enam vähem samal ajal juba rüstretke juba siis äh, Läti aladele. Ja äh, noh, Võiks öelda, et tegelikult oli siin võimalik täiesti selline suur ja oluline pöördepunkt kogu senise mõissevabadusvõitluse käigus. Selle pärast, et sakslased said väga suure hoopi osaliseks ja nüüd oli sõlmunud ka liit venelastega. Ja me siin juba eelnevalt rääkisime, et. et pärast seda võitu otepeal siis hakkab agaralt tegutsema ka lempitu ja, ja tekib selline tõsine plaan kohe saklus, täielikult siis maalt ja mitte Eesti maalt, vaid ka Lätimaalt ja riiast välja kihutada nii et siin juures peab nimetama, et jah see otepe võit on olnud hästi suure tähtsusega aga mis nüüd Kui me vaatame allikaid, mis nüüd hästi huvitab, meil on kõik seda sõnmustiku, seda on ju kirjeldanud ka siis venekroonikud. Ja nüüd on meil hea võimalus vaadata, noh, enam-vähem selle piiramise oleme siin Hendriku järgi ette lugenud, et kuidas seda on siis venelased näinud. Ja nad läksid Otepäele ühes Vürst Vladimiri ja Posadnik Tverdislaviga ja jäid linnuse alla seisma aga hakkasid saatma libekeelsed tervitusi. Ise aga saadsid sakslaste järele, nii hakkasid nohkorvatlased ühes pihkulastega arutamat tšuudide kõnet saates voorid kaugemale. Kui õised valvurid olid juba ära tulnud, aga päevased valvurid polnud veel sinna läinud, tungisid sakslased ootamatult vooride kallale, kuid nohkorvatlased jooksid veedselt vooride juurde, haarasid sõjaristad ja lõid nad vooride juurest minema. Saklused põgenesid linnuse juurde ja novkorralased tapsid kaks väejuhti, kuna kolmata võtsid kättega kinni. Hobusid, aga võeti neilt ära 700 ja kõik tulid tervelt tagasi. Nii et siin mõdugi vene kroonikate järgi olid linnuses sainud siis nüüd olid mehed, kes siis saadsid libekeelseid siis ähm, läkitusi nii-öelda, abivägede järgi. Ja siis tulid sakta a aga muuses, nüüd Hendriku järgi, Hendrikku järgi ka, tähendab et need saksa abiväed jõudsid hommikul kohale. Ja nüüd Novgorati järgi on ka nad just hommikul kohale jõudnud. Kui sellest Novgorati kronikas selgub see, et õisad valvurid olid juba ära läinud ka päevased põlnud veel kohale tulnud, eks? Nii Tõenäoliselt need, need väed, kes sealt siis riast tulid, et, et olid selle rünnak küllalt kästi planeerida, aga noh, need jõud olid lihtsalt väikesed, nii et nad ei suutud seal mingisugust pööret siis toimetada, eks ole sellest lahingus. Nii et jah, ta sündmusi, millest nüüd leidub kirjeldusi eri poolte allikates on sellest valemast ajast väärimiselt vähe Nii et see piiramine on üks suhteliselt vähesid. Nii et see, see võimaldab veel võrrelda ja vaadata, kuidas omal ajal mingit sündmust on siis kirja pannud. Ja ühtlasi siis saame me siit ka selgitust, et kuidas seda peaks siis objektiivselt vaatama. Kui... Palju võis olla Ugalasi seal Otepel Mis see vahekord võis olla ja miks Ugalaselt nii kaua sakslastega ühes meestis olid? Seda arvum muidugi ei saa mitte kuidagi kindlaks teha. No, ma umbkaudu pakkusin, et tuhat tähendab, kui palju neist oli sakslasi, võibolla, no sakslasi või nende, nende abilisi. Seda, jah, seda vahekorda ma ei olge öelda. Miks ma tuhat pakkusin, pakkusin sellepärast, et, et suutsid ikkagi piisavalt kaua vastupidada, võib-olla rohkem seal. Ja ma ei ütleks, et tähendab, et Tungalased nüüd oleksid siis nii kaua mestis olnud. See oli jah, 1215. aasta siis suvi sügis, kui need ägedat retked siin Ugandisse tehti ja, ja, ja mille tagajärel nad olid lausa sunnitud, eks ole siis ta pool. Valima. Ja no, nüüd oli sündmuste käik lihtsalt läinud nii, ilma nende tahtmata, et nemad olid koos saklastega linnuses ja, ja, ja siis teiste maakondade mehed olid seda linnust piiramas ja, ja, ja ka venelased lihtsid seda linnust piiramas. Aga 17 päeva piiramist, et kas selle jooksul ei, ei oleks võinud saanud teiste poole üle minna ja nii oleks sakslastele... <laughs> ei, see on muidugi jah, väga huvitav lähenemis viis, aga siin sai räägitud sellest ugalaste tappisest ja vangide võtmisest, nende heitmisest sinna mäe jalamile. Kas ainus põhjus oli selles, et vetri ostada? Võibolla oli ikkagi siin ka muud põhjus, et venelased tahtsid ikkagi ka nendele ugalastele kätte maksta ja, ja nad ei saanud nii kergesti enam poolt vahetada kes teab, mis nendega oleks tehtud kindlasti oli just seal linnuses enamasti neid mehi, kes oli seal Venemal seal röövretkel käinud ja, ja, ja, ja nende vastu ju tundi erilist huvi, eks ole igastajas lahing on sakslaste üks suuremaid muistses vabadusvõitluses kui mitte kõige suurem või, või on veel suuremaid? No siin ütleme Eestima teritoori, mille kui võtame konkreetselt lahingut, eks ole ühekordsat lahingut, siis see on ja tõepoolest on suurim kaotus noh, iljem jah, on midugi küll on kui siin toimub see uus Eestlaste üles tõuse, siis siis järgult võetakse need linnused ära, aga, aga seal midugi nii, nii suuri lahingud ei toimu nii et see on, jah oluline. Samas ma siin tahan veel lisada, et see Otepe linnus ja mängib veel edaspidi ka hästi suurt ja olulist rolli. Ta on ka ju esimeseks linnuseks 1224, mida sõssakrused siin raja hakkavad, nii et ta on 1225 on juba kivilinnus seal valmis ja seda külastab ju ka Modena Vilhelm, siis Paavstile kaad et kui ta Ugandis käib, käib ta just Ottepel ja, ja seal midagi Hendrik aga kiidab seda linnust ja. ja siis on otp veel mängib väga olulist rolliga veel ju, ja siis ütleme 13. sajandi teisel veerandel ja seal siis toimub ka teatud värel näiteks ettevalmistus selle, selle sündmuse nii, mida me tunneme siis jää lahingu nimeal võigi jää. Pikka aega on siin vene ajaloolased rääkinud, et seal eesotus oli Rooma paavst, aga tegelik, tegelik siis organiseerimine toimus võib seal Otepeel ja osaliselt kindlasti ka Tartus ja edasi. Aga ja peale selle mõdugi miks Otepe nüüd väga oluline on otepä on väga pikka aega on seal arheoloogilisi kaevamisi läbi viidud ja ja see linnuse leiumaterjal on muidugi haruldaselt huvitav ja hea aga ma arvan, et, et nendest leidudest jõuame siin saadete edaspidi juttu teha kui me rääkime juba keskaja siis elust aga muidugi kui kuulejate seas on huvilisi, kes on kannatamatud siis nemad võivad 19. aprillil tulla OTP linnusele kell 11 algab seal üks suur üritus ja, ja Kõigepealt räägin ma ise seal no, üks tunnikene sellest kõigist nendest müüridest ja leidudest ja ajalusündmustest, mis seal Otepeal toimunud on. Nii nagu muinasajal oli, olid Otepeal küllaltki aktiivsed mehed, kes tegid suurt poliitikat nii tehakse ka tänapäeval Otepeal suurt poliitikat Ja mis on veel eriti rõõmusta on see, et, et Otepe mehed on teinud ühe projekti see on siis OTP ajalu teema pargi rajamiseks ja sellest on, selle heaks on saadud ka siis raha ja see esimene avaüritus toimubki siis 19. aprillil aga noh see projekti eesmärk on siis üritada või õigemine esialga küll planeerida otepeale üks selline ajaluteema parke, ma kujutan, et see saaks olema väga uhke, kus oleksid siis taastatud seal, mitte linnuse peal, aga kusagil linnuse läheduses mõnikad sellised muinasooned ja võib-olla mõnikad sellised keskaegsedooned ja, ja kus tegutseksid näiteks seal käsidömeistrid ja, ja kõik, kõik muu, nii et, Sinna ei sõidaks mitte ainult susadaristid, vaid ei, ja ei käidaks ainult suvel seal kaunites järvede sujumuse ja loodust nautimas, vaid võiks ka ajalust üsnagi olulist teavet saada, ja, ja teavet saada just sellest kuulsest Otepe linnusest. Nii siis, kellel on võimalik, siis teisi päeval keskkoomiku paiku on Otepäe Linnamäel demonstratsioon esinemised. Ain Mäesalu, meie saate ekspert paugutab maailma vanimat tulirelva, mille nimi on Otepäe püss ja millest meie oma saatesarjas räägime lähemalt siis, kui oleme keskaega jõudnud. Aga veel heidetakse Otepääl kivi heite masinast kive. Ilusat kevad ilma. ja teie Eesti lugu.